Розділ 16. Битва в телецентрі Як це не дивно, проте попри шалену напругу, яка сковувала його з середини, Ріп виконав зразкову посадку. Така посадка за інших обставин принесла б йому повагу і визнання від наймайстерніших пілотів сучасності. Водночас у Дина майнула й інша думка. Якщо вони зараз програють, то авіашоу, яке влаштував Ріп, не принесе йому нічого, окрім хіба що тривалої каторги у місячних копальнях. Удар від приземлення був практично повністю амортизований сидінням, тож вони були готові вирушати майже одразу. «Подальшу операцію спланували заздалегідь. Дейн кинув погляд на екран. Зараз Королеву Сонця оточували будівлі терапорту. Тож будь-яка спроба атакувати корабель була надто небезпечною навіть для конструкції майданчика, на якому він стояв. Адже Ріп посадив їх не на поверхню посадкового поля космопорту. Ні». Він посадив їх на вузький бетонний виступ, який зазвичай використовували як місце для паркування особистих скутерів місцеві чиновники. І Дейну стало навіть цікаво, а скільки із них королева перетворила на зливки розплавленого металу при посадці. Чотири члени екіпажу почали негайно діяти, як добре злагоджена команда. Алі та Вікс очікували біля внутрішнього люка. Лікар Гован був разом із ними. Помічник інженера був одягнений в громісткий скафандр. І ще два скафандри були приготовлені для Ріпа та Дейна. Скафандри мали слугувати частковим захистом від бластера або паралізуючих променів. Разом із Гованом, у якого такої броні не було, вони залізли в один із корабельних краулерів. Вікс активував зовнішній люк і спусковий механізм із блискавичною швидкістю опустив краулер на оплавлений майданчик. «Рушаймо до телевежі!» – пролунав голос Ріпа у навушниках. Дейн взявся за важелі керування краулером, в той час як Алі відкріпив затискачі, що з'єднували краулер зі спусковими тросами. Крізь бульбашки шоломів вони спостерігали неймовірну метушню у розбурханому порту. Мурашник, в який кинули і двічі провернули палицю, не йшов у жодне порівняння із терапортом після неочікуваного візиту Королеви Сонця. «Патрульний мобіль із Південного Сходу», – спокійно повідомив Алі. «Хм, схоже, в них портативний вогнемет на носі». «Прийнято!» Дейн змінив напрямок таким чином, аби між їх краулером і мобілем була будівля митного контролю. Після цього маневру він спробував витиснути максимально можливу швидкість із неповороткого краулера. «Над нами поліційний гелікоптер», – передав Ріп. Що ж, від нього добре не заховатися. Але водночас Дейн був впевнений, а таки з повітря їм чекати не слід – Адже із ними на краулері був беззбройний та беззахисний гован, якого було добре помітно згори. Та як виявилося, така думка була аж надто оптимістичною. Приглушений вигук ріпа змусив поглянути на лікаря, який тепер мляво нахилився вперед і мало не впав під гусениці, вчасно підхоплений ріпом. Добре знайомий із ефектом дії паралізуючого променя, день не сумнівався у тому, що саме це зараз сталося. Поліція застосувала проти них найменш шкідливу зброю. Лише скафандри, надійно захищені від більшості небезпек космосу, як відомих, так і передбачуваних, змогли уберегти торговців від знепритомнення. Дейн, хоча й не втратив свідомість, та все ж таки відчув, що атака сповільнила його реакцію. Та, попри все, Ріб продовжував підтримувати лікаря у сидячому положенні, а Торсон спрямовувати їхній кроулер до телевежі, звідки їхню історію мала почути уся сонячна система. Увага! Попереду патрульний мобіль. Дейна роздратувало попередження Ріпа, адже він і сам уже помітив цю чорно-сріблясту машину і встиг усвідомити жахливу загрозу від зброї на її носі, що була спрямована на них. Тоді єдиною ідеєю, що спала йому на думку, було вчинити так само, як і Ріп під час посадки в терапорті. «Тримайте, Гована!» – наказав він. «Я збираюся протаранити вхід у телевежу. На щастя, Краулер був пристосований для використання у тих світах, де про дороги нічого не знали. Дейн був впевнений, що їм вистачить потужності, аби протаранити ворота телевежі, навіть якщо їх забарикадують із середини. Можливо, саме його зухвалість тримала патруль, а можливо, присутність із ними гована. Невідомо. Та все ж таки у них не стали стріляти. І був щиро вдячний долі за ці декілька хвилин від термінування, коли витискав із протестуючого двигуна машини зусилля, необхідні для останнього та рішучого ривка. Гусениці краулера загриміли, сходами наближаючись до дивовижних воріт телевежі. Сходи закінчилися, і на декілька секунд ніс краулера лячно повис у повітрі. Але важка машина швидко вирівнялася і помчала просто до воріт. Від потужного удару вони мало не повилітали із краулера. Але вкриті бронзою стулки воріт явно не були розраховані на опір позашляховику, який таранить їх на повній швидкості. Ворота, не витримавши удару, розкрилися і пропустили торговців до просторого холу телебежі. Беріть гована і прямуйте до підіймача, уже друге за сьогодні наказав друзям День. Я спробую їх затримати. Будь-якої секунди він очікував, що його от от обпече поліційний бластер і не був впевнений, що скафандр врятує від прямого влучання. У дальньому кінці холу скупчилися робітники та відвідувачі, які тепер виявилися заблокованими у будівлі та шукали порятунку від божевільного краулера, що протаранив вхідні двері. Пара торговців у космічних скафандрах несла непритомного лікаря, використовуючи малопотужні антиграви, прикріплені до їхніх поясів для компенсації ваги. Отже, у кожного з них лишалася вільною лише одна рука, яка стискала гіпнопістолет. Без вагань вони скористалися своєю зброєю, опромінюючи законних мешканців телевежі, допоки усі не попадали нерухомими. Побачивши, що Алі із Ріпом взяли ситуацію під контроль, Дейн повернувся до своїх турбот. Він здав назад, маневруючи із легкістю здобутою практикою їзди по бездоріжжю Лімбо. Спершу він зачинив розкриті стулки воріт, а далі забарикадував їх краулером. Так він сподівався виграти дорогоцінний час, адже тепер, аби потрапити до холу, патрулю доведеться використати вогнемет на максимальній потужності. Вибравшись із машини, він виявив, що троє його супутників зникли, лишивши усіх здатних чинити опір спати на підлозі. День поспішив до підіймача, тримаючи у руках їхній важливий аргумент, що мав пробудити суспільну думку. Це була імпровізована клітка, в якій знаходився один із шкідників із трюму. Цей доказ, підкріплений виступом Гована та трансльований на усю сонячну систему, повинен був переконати телеглядачів, що Королева Сонця не є чумним кораблем. Дейн добіг до шахти підіймача і побачив, що платформи немає. Невже ні в Ріпа, ні в Валі не вистачило клепки одразу ж опустити йому платформу? Ріпа, поверни платформу! схвильовано прокричав він у мікрофон. Без паніки почув він у навушниках спокійний голос Алі. Вона вже в дорозі. А ти не забув наш головний експонат? Ден не відповів. Оскільки його тепер хвилювало дещо інше. Адже на вкритих бронзою воротах, які він так старанно заблокував краулером, виникло тьмяно-червоне коло, яке дуже швидко розжарювалося майже до білого. Вочевидь застосували вогнемет. Дуже скоро поліція зможе потрапити всередину. «Де ж ця платформа?» Боячись втратити рівновагу у незграбному скафандрі, де він не наважувався подивитися вгору. Умить, коли його нервове напруження від очікування майже досягло межі, нарешті прибула платформа. Стискаючи клітку, він швидко заскочив на неї і на мить полегшено перевів подих. Спершу його рука у товстій рукавичці зіслизнула із важя керування платформою. Він зробив другу спробу, посунувши важіль цього разу аж надто різко. Внаслідок цього платформа рвонула б гору із прискоренням, від якого б запротестували нутрощі навіть утренованого космонавта. Тому, коли платформа зупинилася, подолавши безвіч поверхів, він мало не знепритомнів. Та єсність розуму він все ж таки зберіг. Перша, ніж зійти із платформи, він перевів важіль у положення, яке підняло б її на самісіньку вершину шахти і утримувало б там. Звісно, торговці таким чином опиняться у пасті, заблоковані на студійному поверсі. Але з іншого боку, вони виграють достатньо часу, перша, ніж сили правопорядку доберуться до них. Дейн знайшов решту у центральному округлому приміщенні. Він одразу впізнав декорації студії, які бачив уже тисячу разів за диктором у випусках вечірніх новин. Ріп, вилізши із скафандра, намагався привести до тями і досі непритомного лікаря. Алі із похмурим виразом обличчя стояв поруч із чоловіком в уніформі техніка зв'язку. «Все готово!» Ріп на мить відірвався від своїх марних спроб. День. Поставив клітку зі шкідником і почав знімати свої обладунки. «Вони пропалювали вхід у вестибюль, коли я піднімався». «Вам це так не минеться», – промовив технік. Алі втомлено посміхнувся, розтягнувши губи у зовсім невеселу гримасу. «Послухай, но, друже, від самої першої миті щойно я ступив на борт зверльота». Усі навколо без кінця мені повторюють «це тобі не менеться», «те тобі не менеться». Будь, бодай, ти трохи оригінальнішим. Скористайся нарешті тим, що маєш поміж вухами. Ми дісталися аж сюди. Ми приземлилися у терапорті, навіть будучи оголошеними поза законом патрулем. Ти що, дійсно гадаєш, що одна однісінька людинка може нас спинити? «І не варто озиратися у пошуках підмоги. Всі навколо сплять. Ти можеш організувати для нас трансляцію, і ти зробиш це. Ми ж вільні торговці, розумієш?» Технік поступово втрачав свою самовпевненість. «О, я бачу, ти почав розуміти, що це означає. На околицях галактики ми граємо жорстко». І граємо без права на помилку. Наприклад, я знаю десь півсотні способів змусити тебе волати від болю, і щонайменше десять із них не залишать жодного сліду на твоїй шкірі. Отже, або ти нам допомагаєш, або... Вас запроторять нарудники. прогорчав технік. От і добре, але спершу ми вийдемо в ефір. «Може, колись у майбутньому екіпаж, який потрапить у таку халепу, як ми, матиме можливість діяти законніше, але зараз ти сядеш на своє робоче місце. Ми вийдемо в ефір. І якщо ти спробуєш нас надурити, пам'ятай, ми дізнаємося про це. Ріпа, як там Гован?» Обличчя Ріпа виглядало дуже стурбованим. Мабуть, він отримав поповній. Ніяк не можу його пробудити. Невже це кінець їхньої блискучої авантюри? Нехай навіть кожен із них окремо або всі вони разом з'являться на екрані, доводячи свою невинність. Нехай вони покажуть крупним планом шкідника у клітці, але... Але без свідчень професійного медика, без вагомої думки експерта, все це виглядатиме жалюгідною виставою. Ну і що ж, таке буває, коли вдача полишає. Але якась упертість всередині Дейна не дозволяла йому змиритися із поразкою. Він підійшов до лікаря, який спав у кріслі. Судячи з усього, Гован спав глибоко, занурившись у напівкому. І головна проблема полягала у тому, що час пробудження був суто індивідуальним для кожної людини. Через скільки ж годин відбудеться природнє пробудження. Точно після того, як вони втратять контроль над телевежою та опиняться під вартою поліції або патруля. Безнадійно, у голосі Дейна почулася зневіра. Але Алі, здавалося, не поспішав впадати у відчай. На його вродливому обличчі з'явився дивний вираз, ніби він з усіх сил намагався відродити якийсь давній спогад. Нарешті він звернувся до техніка. «У вас тут є кону?» Той виглядав здивованим. «Ну, мабуть...» Алі зробив різкий рух. «Показуй!» – наказав він і пройшов за техніком до іншої кімнати. День подивився на Ріпа у пошуках пояснень. «Заради чумацького шляху? Що воно таке, цей кону?» «Не знаю. Я не інженер. Мабуть, якась штука, яка допоможе нам вийти звідси». «Щось схоже на пару крилець?» День намагався жартувати. Згадка про розжарену пляму на металі воріт двадцять і чимось поверхів нижче не давала йому спокою. Адже, подолавши усі перешкоди, які торговці влаштували на їх шляху, поліціанти та патрульні точно не будуть у доброму настрої. Якщо їх схоплять раніше, аніж вони встигнуть виступити в ефірі, фінал виявиться далеко не таким щасливим, як на це сподівався екіпаж королеви. «У дверях з'явився Алі. Несіть, гована, сюди!» Ріб і Потягли лікаря у меншу кімнату, де побачили, як Каміли з техніком прилаштували невеличке легке трубчасте крісло до машини, яку недосвідчені очі сприйняли б за просте нагромадження якихось брусків. Підкоряючись інструкціям Алі, вони всадовили Гована у це крісло і зафіксували мирно сплячого лікаря на ньому. Потім, нічого не розуміючи, день та Ріп відступили – а технік під пильним наглядом Алі зробив певні налаштування і нарешті клацнув прихованим вимикачем. Дейн виявив, що не може сконцентруватися на тому, що відбувалося далі. У нього, звиклого, як він про себе думав, до фокусів гіперпростору, до прискорення, до невагомості, Коливання того хиткого крісла і дивне колихання напівлежачої фігури викликало такі оптичні ілюзії і такий розлад вестибулярного апарату, що він не на жарт злякався. Але коли крізь гудіння таємничої машини почувся Стогін, усі зрозуміли, помічник інженера знайшов таке розв'язання їхньої проблеми. Гован прокидався. Коли лікар встав із крісла, погляд у нього був трішки мутним, і він постійно похитувався. Декілька хвилин він, здавалося, взагалі не міг второпати, хто він та де і як тут опинився. Поліція, мабуть, уже давно прорвалася через вестибюль телецентру. Можливо, вони вже навіть спустили платформу, і вона підіймає їх нагору. Алі змусив техніка активувати особливий аварійний режим, який блокував студію від зовнішнього вторгнення, але ніхто із команди не був певний у тому, як довго ці бар'єри зможуть витримати натиск поліції. Час спливав просто блискавично. Підтримуючи Гова, на який сам ледь тримався на ногах, вони повернулися у студію. Алівса довив техніка за його пульт і лишився стояти поруч. День поставив клітку зі шкідником на передній план на столі диктора і очікував, коли Ріп або Алі займе його місце поруч із тремтячим лікарем. Та коли Шен навіть не ворухнувся, Ден здивовано глянув на нього. Ну хіба зараз на часі зволікати? А потім він помітив, що погляди обох його колег сконцентровані на ньому. Ріп вказав пальцем на крісло. «Ти ж у нас ніби суперкарго, і язик у тебе підвішений як треба, правда ж?» – несподівано запитав виконуючий обов'язки капітана Королеви. «Отже, це твій зоряний час настав?» «Та ні, вони жартують! Але було цілком очевидно, що це не жарти». Звісно, суперкарго завжди був спікером на кораблі, але ж це у тому, що стосувалося торгівлі. Та як же він, ну таку важливу мить може говорити від імені усієї королеви сонця? Він же приєднався до команди останнім, і до того ж він наймолодший член екіпажу. У нього пересохло в роті, а нерви напнулися немов струни. Але Дейн... Навіть не підозрював, що жодне із цих переживань не відбилося ані на його обличчі, ані в його поведінці. Зовнішня безпристрасність, яка із перших днів у школі маскувала його внутрішні конфлікти, тепер стала йому у пригоді. Інші навіть не помітили, із яким ваганням він підійшов до місця диктора. Щойно Дейн вмостився у кріслі, тримаючи руку на клітці зі шкідником, алі клацнув двома пальцями, подаючи сигнал техніку розпочинати. Десь над ними пролунав особливий звук, який сповіщав, що трансляція розпочалася. Хоча Дейн і не бачив нікого із глядачів, він розумів, зараз його бачать мільярди очей. Що ж. Замість звичної підбірки новин, телеглядачі сьогодні отримають мелодраматичну історію, яка за напруженням пристрастей не поступиться їхнім улюбленим телесеріалам. А для повного ефекту кримінальної драми бракує лише того, аби наприкінці до студії увірвався озброєний патруль. Алі у нього вказівним пальцем, і день нахилився трохи вперед. Перед його очима були лише складки завіси, що вкривали усю стіну, але він мав пам'ятати, що насправді перед ним ціле море облич тих, кого йому разом із лікарем Гованом належить переконати у необхідності порятунку королеви та її екіпажу. Його голос залунав рівно і спокійно. Наче він зачитував чергову задачу із сповантаження, яку дав йому Ван Райк. Люди Землі! Марсіани, венерійці, колоністи астероїдів. Ким би вони не були, вони все одно залишалися землянами. Він був землянином, який звертався до землян, до свого власного племені. Люди Землі! Ми звертаємося до вас у пошуках справедливості. Слова легко линули із його вуст, а слово справедливості прозвучало якось особливо спокійно та впевнено.